<laughs> uh, Okej, okay. uh, Välkommen till Sjökast. Med mig har jag Jens. Oscar. Och tillbaks från Ryssland, Sibirien. Andra annan vet du? Patrick. Patrick. Ja, hej. Nu är alla fyra här. Vi har en till här egentligen också. Jag sitter också här snarare. Du Samma så förra veckan då. Du sa så här, ja, jag precis, också. Vi börjar höra man säger. Jag, jag, jag sitter också här snarare i bakgrunden. Yay. Men, Fadrik, uh, hur känns det att vara här igen? Vållmars. här allt började nästan. Konstigt, ja, det. fast vi var här förra veckan också. Ja, det. Där var, ja. var vi. Men är inte att spela in. det in. Väldigt varmt, det är högsommar och fläktarna funkar inte. Eller de är I Stockholm är vi? Ja, i <laughs> <Storten med oss. laughs> Right. Nej, det känns väl bra? Det känns lite märkligt det ja. var, det inte. Liksom har det... var det inte det allra första avsnittet som vi spelade in här? Nej, det var på Oloknes Men jag Patrick hade idén från början här Vid det här bordet, Just det. en söndagkväll ja. Söndagsöl Söndagsöl som vi ändå börja Uh, ja, så är, uh, och vi spelat in en söndag en, Tror jag, eller? Nej, Ser spelade vi in mm, det var, var det en söndag? Det var söndag jo, Jag och Oscar Jens en söndag spelare Ja då fick vi hattar, ja. yes, fick hattar. Just det, just det. det var eller Det var fortfarande på den tiden Jag hade som ambition att alla som alltså, skulle komma ut på måndag Inte nu kör tisdag bara istället för Kommer uh, sluta med att veckan går runt på det sättet Så <laughs> i slutändan så kommer man ändå komma ut på måndag, måndag Ett ja. litet tag uh, det så så menar, du, du, är, vi, vi satt här och drack en, en del kan jag säga och sen skulle jag hemma och försöka klippa där. Sen mm. kommer jag bara så, här, så jag tar en typ två timmars nattvakt till elva och klipper ändå. bra. <laughs> men, men vilken dag kommer ut? Var är det? Alltså nu för din tisdagar. Tisdagare. Uh, vi har ju um, jag igen spelar in ett extra avsnitt i sig här i vägen. du? Som vi släppte i. Ja, jag såg det. Vad handlade det om? Det var en stil. Ja. Och sen vi har <laughs> en annan chef tisdagar. Det funkar jag menar mm. det. Är ju, det brukar dyka upp på ena stället Tibet tidigt och sen det andra stället ut uh, lite senare. Lite senare. För det är ju <laughs> Eller jag är inte bra på sånt här så det gör det mest därför. <laughs> jag skiljer på Apple. Ja, det är Apple det är Apples fel. Men det är, när... är det förmodligen, eller NSA som också det. Det är som en för man, man skulle kunna tro det, var det är inte Apples fel. För det är inte de man lägger upp det hos Klart det är Apple. Nej. Det är, är deras fel. All right. Nu <laughs> kör vi på det. <laughs> de man, om jag skulle ta upp någon annan liksom folkgrupp så skulle det inte riktigt vara okej. Okay, så vi köper Apple tycker jag. Då lägger vi dem i Apple <laughs> um, ja, uh, innan vi kommer till Jag tänkte nämna Afrika-grejen igen Ja ah? Har du hört talas om det här? Well, det är en kontinent <laughs> så de, Nej, på det blir land <laughs> <laughs> uh, Det är så här. September så kommer vi Få, få fina skäckas t-shirts som, som vi kommer att sälja mm. uh, Innan dess tar vänner till mig i Afrika Och köpt en volontärresa och de fixar något konto så jag, äh, för att de sätter in pengar för att kunna ge, ge pengar direkt ja, till, till skolan där de jobbar. Den, då jag kom, jag kom, den jobbar? De jobbar. De jobbar på. Yes. Då jag, jag kom på det, men vi kan väl försöka jobba till då lite. Så tank, plan, det funkar så här. Om man, om man köper, om man skänker över 100 spänn, eller minst, alltså över 100 spänn till dem, 100 eller över, så får man sedan i september att skänka en C-shirt. Oh. I tanke på att vi tänker att vi ska ta 150-200 för dem så sparar man pengar om man bara sätter in 100. Samt att man hjälper till. Men det också är också bra för att när man har satt in pengar på ett konto det går direkt till dem så de kan ta ut och direkt och använda dem direkt. Istället för att det går via någon lökig eller väljare skit som tar 20%. Ja. Mm. Det här är alltså inte några pengar som ska köpa hamburgare till mm. någon hjälparbete utan det går faktiskt till någonting Med medicin, kläder med. Man kan skriva Om man vill det ska gå till något speciellt kan man skriva vad man vill det ska gå till. Alltså, genom att Within Reason, du kan inte säga att du ligger för det kommer inte de med. <laughs> <laughs> du göra. Fast det är Juganda, Ja, det är det. Så du kan ju, man kan göra det. Det är viktigt att man märker insättningen självkast så att jag kan, när de kommer hem så kan vi kolla vilka som har satt in. Mm. Hittills har ingen gjort det, Min när, när det var förstått. Men när annonserar han nu? Det ju två veckor sedan, tror Nej, en vecka sedan. En vecka sedan. Det, det är inte så konstigt. Ja, ja. Uh, och är, De har ju ganska, de har inte tillgång till nätet hela tiden Eller det inte att det finns bankomater överallt som de liksom Så, det är väl, så, de, så uh, de vet förmodligen inte ens om det än Vadå? Att det inte finns något Att det inte har kommit till något Men hur skulle jag veta då? Ja, <laughs> du tänker så? Yes. Ja, ja, ja Okej, okay, så att, gör du gärna det Eller så, ja om, du, om man inte gör det så kommer jag komma hem till som inte gör det. Och inte bara att ni inte får en t-shirt, jag kommer ta en t-shirt ifrån dig. <laughs> det är olagligt. I, I, I am aware. <laughs> uh, Okej, okay, coolt. Um, det var ett lite kul tema för idag. Yes. Vill du Med tanke på att du... Vad vill du berätta om det här? Vill, vill du ta det, Oscar? Ja, jag ska bara kolla lite först. Oscar kollar i mitt sköjt. Efter? Det H kan du faktiskt gissa. Uh, efter skärgårdsråd som inte är svart tapp. Exakt. Vita. Jag letar efter... Det är lite rött här. Ja, det rött är rött. Uh -huh. Ja, det har jag. Jag letar efter lite årsdånd eftersom ditt tema för idag var att prata om åldersnoja. På grund av att jag fyller 30. Imorgon. Eller när jag kommer ut så är det här idag, tack. Jag så grätta mig nu, för när jag kommer ut så är det här ja, ja, grattis. Tack mycket. <laughs> ja, bra. Du lät jättepepp på att så. Ja, det är riktigt gratis Grattis, grattis, grattis. Det är, det är, årets årets är lite, det är lite bra där, för min brorsa fyller 20 på måndag. Så han är nästan precis år än vad du är. Ja, bra. Vad ska du göra med handifrån? Han blir 20 och du lämnar 20. Ja. Mm. Nej, det kan du kommer kan inte... aldrig vara 20. Samtal ja. över din läggelse. Mm. När nu när du ska ut i vuxenvärlden mm. <laughs> ah, ja. ja, jag passade torchen till hem liksom. Mm -hmm. Ja, nej, men det är sant. Jag kommer inte vara 20. Jag är inte, alltså, jag har, det är bara timmar kvar. Mm. Ja. Vi mm. vet inte när du är född. Nej. Alltså, alltså, jag på har Dygnet. Har, lite, <laughs> nej, nej jag har någon gång. Jag, jag, jag, jag, jag, jag minns min, min morsa började ibland ta fel på liksom vilket år jag är född. Så frågan är vilken klockslag det händer intressant. Min mamma brukar kalla mig Först min br mina brorsors namn Och sen min pappas namn Tills som kommer fram till mitt riktiga namn Det är creepy att de kallar mig för min ja, mi Mina föräldrar kallar mig för hundens namn innan hon kom. <laughs> det, det är faktiskt inte så konstigt För hon är den enda kvinnan i familjen Som <laughs> rablar upp alla män runt omkringen <laughs> Någon måste vara där. Mm, ja. I mean, um, uh, nej, det Nej men Nej så jag har ingen aning uh, nej, nej, det är väl... alltså, Jag är ju ganska såhär Har man inte ångest då att inte veta Okay. Jag kan veta på minuten Nästan på sekunden okay. När det blir liksom pa, pa, nu är jag, mm. Så so det blir like som nio år så Har du ja, ja. Nej Det är mitt i natten men, så men, Tycker ja. ni om att fira födelsedag? Så... Inte längre Det är inget kul nu mer För nu blir jag bara gammal gubbe oh, <laughs> Alltså jag fyller vadå 20, 20, 25 Tål. Tål. Nästa gång jag fyller jag vet, ah, Ja. Jag, jag har bara fem, fem år kvar Av livet som blir jag 30 Ja. No. No. No. <laughs> ja, där finns det jag hoppas två stunder så så det så <laughs> Nej, alltså jag ser aldrig. jag jag tycker det kan vara, alltså jag jag är inte så mycket för den sortens uppmärksamhet för, egentligen för jag tycker det är egentligen bara uppmärksamhet för gratis und under ett helt år. Mm. Jag tycker att när man ska fyras bara att man existerar. Man kan ju fyra att man gör så att. Mm. Därför typ, när jag tycker ni ni jag spelar någonstans så jättegullig blir det in folk. Gratis då åstadkommit någonting. Fast, ja, jag jag gillar när jag spelar spela någonstans eller nåt så att in folk och jag brukar säga, göra jättemycket klan för det här, eh, podcasten och så vidare För då har jag, då aktivt gjort någonting jag tycker ja, är precis, bra har jag gjort men, men bara så här: jag har inte dött Det är väldigt många som inte dör Fast det är, det är som för... fler som faktiskt dör Jag vet, men de brukar inte jag, jag... <laughs> Det är jättemånga det, det, det stämmer, det, det är sant i och för sig det är många som har dött i en ja. jag. <laughs> Alltså <laughs> hela <laughs> eva <hela laughs> Harry Potter, alltså hela grejer. Det är han kanske var The Boy Who Lived Den han gjorde han fylla år liksom så, så, Jag, jag, jag hade... vet fortfarande inte hur den boksen slutar Okej, okay, uh, ingen spoilers Nej. Nej. Jag vet, jag vet inte ärligt jag vill bara filma såvitt. Sänger det nu? Jag kommer inte ihåg alltså. <laughs> <Det är laughs> ganska det vet du inte. Uh, Eller? Eller filma ja. mig. Nej, men för oss kan vara skoj för det är en få gånger man kan dra upp till, till alla vänner för folk får dålig samvete om det är dåliga samveten i grupper. <laughs> Man får folk var helt okej okay, att inte dyka upp när jag spelar Det, det är jag inga problem med <laughs> Man får skälla ut folk som inte dyker det. Exakt, det får man göra Men jag kan inte göra på samma sätt du är det jag känner väl också Om jag är tillräckligt full men, uh, <laughs> Alltså jag, man kan inte göra på samma sätt När man bara dyker upp för du inte här? men Jag är ju här Vadå? är då, jag står timmet tillbaka Fucking hojt Jag ja Oscar hade, ett, hade spelning i, i um, Fredas Tror jag det var Det var uh, Eller jag hade det <laughs> <laughs> Jag hade en spelning också Ja det det det så annars sen det är väldigt bra. du var ju 70 tal Ja. Och det kommer att ågna drar det. Nej, det har <laughs> inte på 70 alltså. Nej men alltså nej men du, ja. jag vet. Uh, <laughs> så jag, du jag, jag jag spelade. Jag var jag var 90-tal. Jag borde egentligen hålla på här i norr utan men det gjorde inte jag som mycket. Vad <laughs> då skulle det jag gjort det uh, jo men på annat Jag ska berätta liksom, lite mer ingående right. vad var 70- och 90-tal. Där var vi uh, vi kör Evolution Music. Uh, det blev där, andra gången vi gjorde det. Uh, och det går ut på Ja, uh, vi gör fyra DJs Och så kör vi varsin årtegende Arvid körde 60-tal När som började uh, Oscar körde 70 med Oskari körde 80 Och jag körde 90 Och sen i slutet så um, Kör vi lite allt möjligt Tanken var alla fyra Men jag tror det var lite för full ja, jag gjorde Du gjorde lite? Nej, jag gjorde uh, <laughs> Fyra låtar tror jag Ja, right, there you go uh, Och Oscar försvann Fyra? Ja uh. Sen kom jag tillbaks Uh, men det var Eh, uh, jag, jag vet inte, det inte vi hade där snackat efteråt. Vilket snack? Exakt. All right. uh, det var en av de få gånger det har hänt mig att jag gör en spelning eller ordnar, en, ordnar någon grej och typ så publiken består enbart nästan av snygga tjejer. Mm. Ändå hamnar jag slutade med homon själv någonstans liksom. Nej. Jag har McDonald's. Det var du jag som. att alla ja, ja, ja, ja, ja, kvilar, ja, ja, Så, ja, ja, ja, så <laughs> det var kul. Men anyway, det var bra. Ja, men uh, ja, det ska vi göra. Men uh, hur ska du Ja, vi tänker um, med det där. Ja, ah uh, uh, fuck. Jag vet inte. jag vi gör massa grejer. Ja, det är ju det du vet du? Vet du? Vet du? Här, kom, här kommer kommentaren igen. <laughs> uh, men det som poängen. Ja, kanske något sånt. Men alltså det roliga med det här är, ja men just det, som sagt, vi är i ordningen Det var kul, men det var ju en um, uh, som sagt, folk är helt okej med att på sådant mm. Men om någon fyller år här Då kommer de, oavsett Måste man ge dig för då? Ja, du vill, vissa kommer göra det Ja, så. <laughs> så du, du gör som du känner Men du fyller år egentligen I natt kan man säga Ja, det gör du förstår väl att jag inte har några känslor? Jag känner ingenting. I've seen some shit. <laughs> nej, jag har kollat på väldigt mycket krigsfilmer på Apocalypse Now och det akties inte om har seen som shit. <laughs> <laughs> <laughs> jag har lärt mig hur man ska bete sig för att det ska verka så. Are you an assassin? <laughs> oh, Okej, okay, det behöver de inte min Men Ja, nej, men det är intressant det där, för Jag har ju, jag tycker det är så kul när man snackar med människor för en vän till mig fyller 24-23 mm. nu oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de är det. Hon var väldigt nördig och så här: och 23 års kris. Vad är det för bullshit Det är ingen riktig siffra. 25 kan jag förstå. Du har inte förstått det här. 30-årskrisen är... ja? Den varar från man har sin kris innan, det det vill säga 18-årskrisen och sånt där, till man flyttar det är min uppfattning allt gäller och sen efter 30 då börjar medelålderskrisen <laughs> då, då måste då man bygga vet, saker man fråga. alltid <laughs> genomgår alltså allt en kris ja det är klart och ja. jag... någonting man inte mer innan man fyller det 30 jo, liksom fram till man fyller 30, 30 ja. ja precis När man det väl fyllt, fyllt 30 säkert. då är det såsom liksom att ja men då, då har man redan liksom fått de kulna i huvudet ja jag ställer mig inte inför <laughs> för några <att boda laughs> faktorer liksom. <laughs> exakt snälla du att 30 också att 4 allra då är några år kvar hela två år ätterkvar Uh, 20 år nu. <laughs> right. right. right. uh, Jens, du har ju lite brist på dig då. Ah. Oh, ja. Uh, Patrik, hur du är. 28. Nej, right, då är det 25. 5 år då. Ah, ja, mm. um, ja nej, som, jag leder på Nike och sånt där. <laughs> <laughs> Oscar har tipsar, jag ska ha typ så här, 20 år. Det är ju April. april. Ja men då har jag precis ett år mer än Patrik mm. Nästan Det låter jag också säga Fred Men ett år senare jag vet inte, Men har någon av er haft Du har bara lätt med det här <laughs> Eller? Med att du förlorar. Inte jag förlorar. <laughs> <slör issues med? laughs> man, okay. man, man kan nöja mer Över att folkens omgivning blir äldre Tycker jag Föräldrar blir mm. äldre Och vänner börjar stadga sig och sånt där. Att vänner får barn tycker jag är väldigt jobbigt ja. Jag gjorde lite, en liten Jag var i fredags tror jag Jag med Uh, lilla brorsan till ett gammalt ex till mig Och uh, Och så Jag vet inte, vi pratade om tatueringar Och han pratade lite om någon eller på dating just nu och jag tycker såhär, jag var du där fucked up. För jag minns han var lite jävla unga, liksom. Mm. Och nu liksom, håller han på alltså, ja, Tatuera sig och ligger i massa Och sen räknade jag ut också att han är inte bara ett år yngre och min ex alltså, och, och, och, och, och så här. Det känns väldigt creepy så. <laughs> <laughs> så. Sen gjorde han lite, lite, lite mer matte Som inte heller var något så bra av Nej, nej, räknade ut att det skiljer sig alltså mellan alltså Åse och sen människan jag hade något seriöst med innan. Det skiljer sig 18 år mellan dem. Oj. Mm. Men då satt, har du satt det i mitten nu? Nästa gång kanske det blir Nästa gång, typ, jag hoppas lite mer. 18 år? Alltså, hon är väldigt då. <laughs> <Nu vis>. Jag <laughs> förstod nästan. Annars hade, annars hade jag faktiskt varit det. olagligt. Annars hade jag inte vågat säga det här, i <laughs> Nej, det hade du nu gått rätt Oj. Ja. Oj, det är mycket. Nej, men... Um, Ja, sån där, så där matte är inte bra, så, det är inte bra matte. Men å andra sidan så är det ju... Um, det, är så, det, här, det där har hänt mig väldigt mycket senaste tiden. Och det jag stör mig, jag tycker det är så jävla onödig kommentar. Och jag tycker det är så jävla, oh, jag Jag ser lagos mot sådana här kommentarer. När jag påpekar någonting, jag känner mig gammal. Så har en drösen vänner som är lite äldre. Not, not nej, inte den skiden. Men det mig såhär, nej men du är inte gammal, du är bla, bla, bla. Så säger... Det kan inte någon svara på. Ja. För de är ju så gamla som de är. Jag har själv aldrig varit så gammal som jag är just nu. Jag kan bara relatera till mig själv. Så därför jag de... aldrig varit äldre. Jag har aldrig varit äldre än vad jag är just nu. Jag kommer aldrig, alltså, det kom... jag Oj, vad jag, jag kan jag ser alltså, det är ingen idé att säga och så, här, så här, Nej nej, du är jätteung. Absolut inte enligt mig. För jag har aldrig varit så här gammal hört. Nej, det Jag kommer aldrig vara så här ung igen kom... på alltså, Därför är så oh. det därför så men därför så jag tycker. Jag. Mm. Uh, alltså det är, uh... Så när du säger oh att jag känner mig gammal, antingen ska jag bara titta på det. Nej, ja, men du kan väl säga vad du vill. Men... Eller så säger bara ja, oh. det är som du vill med det. Men jag tycker, såhär, jag tycker när jag kommer från äldre och påverkar Nej du är ung Jag, bara, jag är inte det, inte med ja, mig själv precis. Förstår du hur ont det gör när du klagar på mig När jag har min 30-årskris <här> <här> ja men jag blir mig inte för det, det påverkar inte mig Jag tycker det är kul att det så. Så att, om du kommer ur din 30-årskris Innan du fyller 30 kan du påverka nästa <här> kris då <här> Oscar, 26, har medelålderskris <här> <här> Alltså, typ, så du ja, bygga... du, du, du, du, bara, du säger upp dig från jobbet och köper något. Jävla... Jag köper en flotte och tar en volleyboll som jag har till Wilson. Jag tänkte att du är Castaway. Jag ska ja Det är en annan form. Av Nej, såhär, jag tänker att du köper Eller att bygga en båt. Den, och så du såhär. köper en fet jävla Jeep, såhär, en Wrangler. Och så sitter bara och den. En hummer. En, uh, hummer. Så, bara och fixar Och så åker du runt. Uh, Dushiga solglasögon Ni vet hur du har Någon sån här så lugnt. Uh, Och typ hänger utanför Fan vad jag har Typ såhär ja, ja, alltså, Typ Utanför uh, Vad heter det Treat There go. <här> det Där vi går Så det Så har du i bilen Har du liksom um, uh, Någon sån playlist Med massor av Motley crew Och Bon Jovi Och så uh, oh, oh. Typ såhär så så, Rock and Night Tack För du nämnde Bon Jovi Och Motley crew I samma sammanhang ja, Bra Tack så mycket ja, varför, Bra varför, jag du, värderar dem Ungefär lika lågt ja. Båda två ja, ja. Nej, men jag såg runt där. bara, du har Cruiser. det är det du gör. Det är det du, det är det du, det är det du gör på helt enkelt du inte fixar mobilen. Eller håller på med en sånär, Men här... Kommer pengarna ifrån? Nej, det vet jag inte riktigt. Jo, jag vet. Jo, online poker. Ja, det skulle faktiskt inte vara en helt hemsk tillvår. Alltså, det låter ändå ganska okej. Okay. Att kunna ta in de pengarna på online poker vore helt okej okay faktiskt. Ja, eller så kan du... Um... Du kan ju köra taxi fortfarande lite man känner inte så mycket pengar på det så att man Just kan mecka med så att man kan mäcka det. med en hummer på Okej okay, så alltså problemet så det, alltså ja, det är lite tråkigt att kan kanske då. mäcka med något annat då än nu eller kör Och så det blir nog bra. så ska jag få ut iPad alltså, högtalare bara. Så blir du förbi en jävla <laughs> så cruising för mig i tre till Elviks. Synd nej. det där PM för Elviks? Sätt ja, att du, du, du ska köra någon tjej hem. Hon sitter där och så bara tråkigt det gän. Varför ska jag var Jag pratar ingen taxin det var tråkigt ikväll. Och så säger du... I fix, give me money. Vad uh, well, sa han är en extra, pimp nu? Exakt. En, en slavisk pimp. <laughs> varför är han... Han lät misstänkt jugoslavisk den där exemplen. <laughs> Exakt. Okej, okay, så han har blivit... Han har ras. Ras <laughs> han... han... han... han... okay. finns inte i Sverige. Uh, uh. Etnicitet heter det. All right, sorry. Mm. <laughs> så han, och, sen, han <laughs> och sen har han uppenbarligen blivit pimp. Hur är du det... pimp det samma grej. Sex Sex då, som Någon som arbetar ja, Fast om det, om, det, om det är samma grej som arbetsmedlen Kommer all, kommer de aldrig få ligga liksom. Så. Så. Jag såg något roligt på Montimidsommar oh Det är en mening Den bästa rubriken igen. Jag såg det att jag skulle råda är eftermast ja. Det var någon sån där kille Som där hemmat på dörren Till en, till en stad där Var har mycket ensamma kvinnor och då har han en extra tjänst till de här... Salamin? Ja, <laughs> sin egen salami då. Okej, men det i det. Ja, det var roligt tyckte jag. Okay. Jag ah, alltså, aktualiserade uh, det där prostitutionstema i Möjde Midsommar. Uh, Okej. Okay. det måste ju vara döda där. Det var ju jättemånga sådär olika... Det var olika namn på det. Heter Midsommar trend, och Midsommar... <laughs> oh vad fan vet jag. Så du och skrattar Fast jag på död. Nej. Men mesta för Okej, fuck Jag inte det. Det har vi öppnat typ snara här. <laughs> <laughs> alltså ingen uh, vi Okej, okay, uh, ja. <laughs> mm. <laughs> vad ska du jag göra bra, på att Nej, jag spelar inte ja, så mycket bra. tennis. Jag, jag. Ja. Det Finns <laughs> det kanske. Men du skulle ha, du skulle ha din 30-årsfest nästa vecka. Ja, nu är väl ja, Har du något planerat för den festen? För jag börjar bli lite nogig. Ja, det är ingen vi behöver ta upp här, tycker jag. Jag tänkte med om, om du har fixat någon sån här underhållning eller någonting. Så vi tar det en annan gång. Har du det? Nej, men vi tar det. Vad är problemet oh, då? Okej, okay. anyway. Um... Ja, nu kommer jag av mig. tänker jag bara på jävla... Äh, tack snart. Tony Salavi. Ja, jättebra. Uh, <laughs> jag vet inte vad jag... Ja, fan. Okej, okay, nej, men... Um, så... Ja, som sagt. Det det, är, det är som får mig att känna mig gammal oftast inte hur jag själv är. Det är mer säger Saker under kring mig. Att andra saker... Andra människor blir äldre. Eller typ... För, alltså, jag var iväg och fick det med... En, en gammal vän till mig mm. Vi typ känner från tio år Och um, Hon har barn nu Det är jätteweird Hon har bokstavligt talat Hon har bokstavligt talat en barn Hon har bokstavligt talat barn Hon har bokstavligt talat barn Hon använder ordet för mycket Literally Hon har barn, det är jätteweird Hon tycker också det är ganska Jag tror det är weirder för henne än för mig <hållandet> no. Jag sitter och säger samma sak Jag träffade en gammal killkompis Som jag har känt i tio år Han var inte barn det är, <hållandet> det är jätteweird Jag tror att han känner sig mycket weirdare Över än vad jag <hållandet> <hållandet> Ja, Vad hennes barnsits Tror jag påverkar henne mer Än vad det påverkar mig Är de efterbjudna? Nej mm -hmm. Det menar du <hållandet> Jag har inte sett vad jag, jag, jag, ja, jag, jag träffar henne en gång men, per det här det år finns, Du så så. Jag har sett bilder på dem Hur ser ut? Som en bebis. Är ja. fin? Sure. Ja. Vad ska jag säga? Ja, typ, fair enough, men jag föredrar lite det en annan nyans? Eller måste jag, vad vill jag ska säga? Vad får du då? Ja, det är jag tycker jag, um, ja. Nej, alltså jag och det också Min syster är lika gammal som askar. Mm -hmm. Jag har kommit fram till efter en... Fler timmar då Så jag har suttit att räkna ut Avancerade uträkningar alltså, Och sen helt enkelt bara Få ner och och och, och sen bara Och sen bara liksom De födde 89 båda två Det var ganska Bra liv Det är lång tid du är Att komma fram till När träffade jag dig? Tre år Vit vi träffades en mörk kväll på Gula Villan, yeah. någon gång, alltså det är av och till, vi såg varandra across the dance floor och ja. sånt. Ja. Till den här låten som är sexual, sexual healing men... Nej, <laughs> okay. vet, nej nej alltså, jag satt och tänkte på det här, jag tror när jag satt ute med... Um, jag missade mig under det men någon, någon frågade hur gammal du var. Jag är övertygad om att jag lite. Och sen, just det, han ligger lite som min syster. Och hur gammal hon? Och äh, just det. <laughs> <laughs> jo, men jag, jag är 80-talist, jag tror. Ja, ska men, jävla, det är tack, in, alltså. Jag tror jag skulle jag har Nej, jag har inte jeansjacka ja. på mig men. Uh, uh, ja, det är bra då tycker jag. Men uh... Ja, nej men så är jag föreställer mig att jag ser jag tänker så här uh... det är regel från då och sen man fest att om man var tvungen att sjunga fick man inte sjunga januari om birthday. Man fick dra till en annan låt den vill. Man fick inte inte några grejer, mm. jävla... Nej Men just den där liksom påtvingade uppmärksamheten gillar inte jag riktigt med nej, jag tror den skulle nog en jättefin vad sa du? Fetirama, förstås han, på Fetirama. Ja, ja, ja, ja jag, tr jag, jag, tr jag tror det någon som kommer. Upp, day jag, är det. Is today is it's Eric's birthday, and a very happy birthday to Eric today. Fast today was happy birthday är. to you. <laughs> uh, Fast med <man> text. <laughs> jag, jag, jag vet <laughs> <laughs> det, jag använder en melodik. Det var helt rätt. <laughs> det var helt rätt. <laughs> um, nej, jag gillar inte heller den sån uppverksamhet riktigt. Uh, jag var jättebekväm... Um, när vi hade någonting i en seniorsmiddag. Var mm. det också lite en sådan verksamhet. Fast ändå inte. För det här är någon de som har varit med där länge. Jag var i styrelsen några år. Här, blir man senior då. Och då var de seniorsmiddag där man lägger liksom, alltså, lite, lite, lite presentationer om man ska hålla tal och det. det jag är jättefull. Kom du har ändå något du har gjort. Det är något du har gjort. Fast det var ändå det lag var så länge sedan jag hade gjort det. Så Det var lite så här. För den logiken är ju även att. Min förelse är också efter någonting jag har gjort en gång i tiden Det var inte du som gjorde, det var en pappa som gjorde Det är, jag. Det är som att sikt Du får credit för det att dina föräldrar gjorde Ja mm. Fucking sick Det är inte bara jag som gör det ska... här <laughs> Här var det någon annan med Nej <laughs> yeah, uh, yeah, yeah. <laughs> <laughs> det men ja Det är varit awkward nu Ja lite grann men det är okej okay. mm. Det är awkward bra, awkward det är det vi gör Ehm <laughs> um, Alltså jag, jag tycker det är så weird jag är så, liksom så, Men det är klart, det, det, det är kul att folk dyker upp Och grattar när man, man så Får presenter Och, <laughs> <laughs> och så Erik tittade på mig menande nu Så jag tar det som att ja, jag borde köra present jag, okay. jag måste nog ta Mina sista pengar från min sparfond ah. Som jag ska ja något kul med Kanske spara pengar Till mina framtida barn Och sånt där Men nej Erik vill att jag ska köpa Alltså kämpa, vänta centrum. Det är framtida barn vilket, vilket är det här nu? Vilket, vilket det här? Jag vet inte vem det är Men, men <laughs> då. det här är en grej. Det här var det här grejen <laughs> Kanske Oscar Ska säga, en I Met Your Mother Nej you Jag hatar think... den serien Jag vill inte att Någon ska How I Met His How I Met mother. Your Mother <laughs> ja. <laughs> Nej Jag tycker inte om den serien Det är inte bra Det, det är... fortsätter vi Med något annat Det heter jag Ja, men sådär, det är kul sånt där, men ändå det är det lite weird Alltså jag kan tänka mig att du hatar sånt där Ja, jag gillar inte alls det, jag, jag vill helst försvinna när jag får alltså, Vilket jag kan göra i och med att jag inte har Några såna här sociala Medier liksom, det är inget som vet om det För det alltså, det är lite kul ändå, gratulationer på Facebook Ja, det är intressant okay. det. Men, Alltså vad det är grejen, för det står alltid precis som han sa Du dyker upp en notis där det är som är sånt Ja, Patrik förlår då. ska du inte om mm. honom Ja, det kan väl göra Grattis Patrik, så, nu har det gjort Och jag skriver alltid samma sak Stort gratis eller grattis utropstecken Något av de två Lite lite grattis Vadå? Grattis, gratis gratis Nej, det gör jag inte, jag har inte ADHD Jag brukar försöka vara så speciellt Grejen med att man skulle ju lika gärna kunna Programmera datorn att bara skriva Grattis Det kommer säkert men du får en påse liksom, med massa gratis från några kompisar liksom, som av typ hälften du knappt känner om det är på Facebook. Du, liksom, någon som du har träffat på någon fest någon jag gång. Det är att säga prostat eller någon nyser. Ja. ja, det är som <laughs> benar det där. Så därför de som har faktiskt bryr sig om det. Då är det mycket bättre att ringa eller åtminstone skicka ett sms då. Ja. Det är det, det är det. Annars gills det inte, annars ger det inte ett grattis. För lite det, säger, det jag. Ja, jag är facebook gratta om honom eller henne, men... Jag grattade inte på riktigt Du gratulationer Henrik. du försöker göra lite skit Men liksom när du skriver du, du ja, Erik skriver... det två är på gratis. Gratis? Det gör jag ibland men, kan... Du skriver inte kreativ grejer Du skriver inte bara grattis halvdra dag Varje gång du skriver Nej men jag tror vissa copy-paste jag gör inte det Det är samma sak när jag äh, det, det, Jag vet vad jag kommer göra imorgon Det morgonnatt. är väl lite kort fras, ett kort fras copy-paste <laughs> Det går snabbt <laughs> uh, Nej men um, samma sak, typ såhär jag, jag tycker det är bara Ja men jag tycker det är, det är Så de borde göra bara Jag tycker inte det räcker med ett, Och det här är inte helt din arena För du har inte gjort det på Facebook någon gång Men någon, någon skriver grattis där De skriver grattis till någon jag Skriver, jaha Nej men de bara såhär De likar det bara Ja äh? Det gör inte jag Jag, jag, jag svarar på alla Varenda är en? Ah, är det så, jag så man liksom det. säger tack? Nej. Man likar. nej, jag tycker inte det är så man säger tack. Jag eller så, jag... så skriver man bara dagen efter Tack för alla, gratulationer. Jag gillar inte, jag tycker jag bara bara köra. Ja. eller kör Men, vad fan ska jag sitta där och trycka på 70 likes? Du behöver på. göra det så jag gör det. <laughs> Din present till kan vara du sätter det hemma hos mig på onsdag. <laughs> <laughs> <laughs> Men det, alltså, det är fortfarande <laughs> ganska många... Det var väl 50-60 stycken förra gången som Andriks liksom skulle... Av något där år 20 av där känner jag knappt. Alltså det, det, det, ja, precis. Alltså, det är Det är någon som är gick i samma klass som för 15 år sedan och som vill ha ett grattis tillbaka för de tror att det här är någon slags politik att man grattar varandra. Nej, jag orkar inte. Fuck. Men alltså jag tycker det det är ju politikerna. Alltså, alltså, alla sms-svarar jag på såklart. Mm. Ja det är klart, sms är bra. De, de som jag har lite, eh, lite tajtare med de får inte, de, de grattar inte jag på nätet Utan jag kanske gör det typ om jag är hemma Ja, precis Jag minns typ när Har du nu du har varit här? För jag tror på talslaget grattar jag dig via Facebook Men sen grattar jag den dagen efter när vi sågs ja. det är helt annat det är, det är, det är, det är okej okay, tycker jag Men det bara har varit såhär Facebook så, Jag tror inte ens, det var inte jag Jag gjorde det vid självklassgruppen till och med. Så det var, det var liksom inte ens jag som liksom, gjorde det var jag, men, men det var jag. Det, det, det sköna är att folk ser den det, det skriver den Så det kan ha varit du som har världsdelat dusch Men <laughs> <laughs> det inte Det står bara skäggkast när, när någon av oss När du går med kommer du kunna skriva också Jag har då? råkat kommentera saker på Även status som skäggkast Det är okay. Jag kommenterade det som stod Allt <laughs> det är en <det> som, <laughs> <laughs> som likar sin egen status Och kommenterar någonting liksom, I svar till Haha det där var roligt <haha> Skratta, jag var rolig nu Ja <haha> <haha> um, <haha> Det var, det var, men jag har fattat några, det är bara folk, är jävla dumma huvud nu. Det är jävla dumma huvudet. jag vet inte vad jag ska säga. Jag får ju, jag ser lite så din kan svara i den Jo men, det var något då, jag vet inte förra året kanske, jag minns inte vem det var. Jag tror det var någon yngre, jag är inte helt säkert vem det var. Någon år. Nej, no, nej, nej, så här var det. Någon skrev... Ja, oh, hur fan var det? Jag tror det var någon som skrev grattis till mig. Uh, du började ranta. Jag bara jag vet inte hur du ska göra det. Du, du ska bara ja. komma och på så Tror du det <laughs> är något alltså. Fan, alltså du. Ja, men, nej, nej, jag är Nej, inte grattade. Jag inte grattis på dig och sa, ja, tack. Det är en person som när jag är trött och beställer mat på något ställe. Så en smaklig måltid. Så ibland säger jag, det detsamma. Vadå, ska mätta <laughs> Det händer mig i taxin när folk säger, ja, ah, kör försiktigt. och råkar jag säga, ja, ah, detsamma. Det kan ju funka, det kan vara lite ja. Yeah. Nej. You kids, you kids be cool. Nej, det är inte cool. <laughs> All right. uh, nej, men, för jag menar inte. <laughs> jag missar inte helt vilket sammanhang. Då. Det var någonting som skulle, jag, jag, det jag borde gjort, det, det, det är fel det jag gjorde. Det var inte att like grejen, istället för bara att svara när vi pratar telefon. Att nämna det där och tacka för det. Jag borde likea det, det är väldigt viktigt, det är väldigt ja, Facebooket. Vad gjorde, gjorde du, du, Nej, istället för att säga någon har skrivit någonting till mig. Mm. Och istället för att uh, jag likade det och kommenterade på det där När vi pratade telefon sen, typ strax efter Så tackar jag för det där istället ah. Och till och med väldigt viktigt att det syns att jag gör allt Men det är samma sak som du typ så jag, någon vän till mig um, när, Ju senaste jag hängde med henne så Jag tror så att mest medan mobilen i ansiktet. De tog en bild med mig och taggade mig på stället Jag tror det är väldigt viktigt att alla på nät visste att jag var där Men jag tror att jag var där också Jag hade tänkt liksom, att vi kan prata lite kan bara få, <laughs> Hon kan bara annars säger sig Framtiden kan hon bara få massor massa bilder från mig och så kan jag bara lägga upp dem. Här är, typ, jag kan ta på olika ställen. Här är jag i rekuppan här. Sen ska jag komma hemma och ett sånt istället. Så slutar jag hålla på och åka men på ställen. Det är så viktigt att allt ska vara så jävla... Man ska checka in där och titta lite dit. Ja, men jag checkar in när vi kör det här. Det, det, anledningen till inte jag gör det ibland mest för att folk vet vart man är och de tittar förbi. Mm. Inte bara det ska... Yeah, jag är här. Coolt. Vad som ni vet. Eller folk som vi checkar in. Så här, ja, vi, ja, vi skojade lite om det. Jag gjorde upp en konstig bild igår. Där, de drev med såna här. Men typ så här så en viktig jätta, alltså, ja, det är någon man gör data för typ, något år sedan. Och hon brukar lägga upp bilder eller uh, bild optas på typ det de dricker och eller vad det äter. Uh, och, nej. Och lyssna ja, liksom jag inte tror. Oh, nej, hon är så avforsat. Jag, jag kan om det är någon rolig då kan jag lägga upp någon bild på det, eller whatever, något sånt. Men typ säg, säg. Och tagger sig på någon kafé, så med tagging, så här: misfika med älskling #hashtag #hashtag ja, ja fler #hashtag säkert. plankstek. Nej, vi får säkert inte plankstek när du fika. Nej. <laughs> Okej, okay, vadå fika, coffee, en, en fille carrot, boyfriend oh. och så vidare såna jag bara säger, Förlåt men du borde skjutas. Alltså, du det du till henne? Nej, jag det där, för, är det därför inte dejta? Nej, vadå vadå. därför vi inte dejtar det. Är det därför ni inte dejtar? hon var taggad, hon var taggad någonstans med någon Jag behöver inte jag för jag såg det även redan. Ja. Så jag tror om, no, om något var det? var nog kanske där vi inte dejtar längre, eftersom <laughs> det <laughs> You thought it was cool. Cheat date just said. Ja, det är bra. Uh, nej men jag hatar sånt där och du, du slipper alla med dig igen och det är väldigt skönt för dig Det är gott. Du är lite som um, vad fan heter. Så åh, oh, vi glömmer fan mig igen. Där är jag. Jag håller på och vis snill kolla. Mm. En dag innan. Det är, är värmen. Ja. Ja. Du la upp en respons sen när fika med älskling. Nej, ja, det är så här, fika fick alltså missviker det bästa. Och så jag tog en bild för mig bara. Så, <laughs> hur, hur, ja, jag blev. Jag gjorde med lapparna. <laughs> nej, jag gjorde det alltså väldigt, så och så Hur tog ah, du en bild på dig själv? Nej, men den jag var med på jag fick, jag fick ah. du, så ja, den nej. så här asiatisk kudde med lapparna. Alltså det vill säga ja V-tecknet. <laughs> det ju ja, sen liksom så 40 hashtags. Nej, 41. Jag har de 40 hashtags i Asien. Det tror jag man förut jag. Då behöver de behöver Det la punktecknet för mm. mm. ja, det. Om det in liksom. Jag tror det är in Det är det som är gängigt snart. Jag läste någon artikel om att du var inne att slicka på varandras ögon i Japan. Du får mig inte det minsta. Ja, det är det låter som det där avsnittet. De är det stäng i... eller öppnade. öppna? Mm. Oh. I Family Guy när de börjar ha sex i örat. inte det. Ja, det är du inte så här. Nej, det räknas ju inte. Oh. inte... Stäng. Erik det. Jag fick öppna den snusdosen. Oj, ligger känslig som rosita. Jag klarar inte av den där jävla lukten. Det är jävla. Ja fuck Nej, nej, nej. Nej. Fuck you. Nej, okej, vi avbryter dagens podcast för att nu behöver Nej. Så bara så fuck you asså Nej, nej. Fuck you. Okej, bra. Du det i publiken Nej, jag tänkte bara fortsätta på Vill du få en låta. en till? Nej. Och så... <laughs> det Tack så ja. <laughs> jag har vi gått. har konstigt med Patrik nu. Ja. Jag har fått en sån där eh, smart telefon som man kallar det. det är det så här? Ja. det var väl, ett... det var väl tag sedan. Jag vet inte, jag tog upp det för det här för gången jag var med, tror jag. Mm -hmm. uh, jag tror vi tog upp den. Du har inte vågat använda den ändå. Men du är ju för att Nej, det är så. Det tar inte, det kan ju... Nej, Men... Nej, uh, yeah, men jag laddade ner... Uh, Språket i P1 brukar jag lyssna på. Ja. Nice. Hi, tack. Det är så kul för att senast, senast du var med var 10. Ja, just det runt 10. Högst. Det är 33. Jag var med en gång inför Ryssland nu också. Ja, så var det, det var det 26 var det så var. Så det var det. Ja. Men det men det för just, just, um, jag, om jag, jag vet inte om jag minns rätt nu men det där, där vi var de senaste när vi satt, satt alla fyra då så satt vi på petsen. Jag tror du hade med dig telefonen till och Nej, det tror jag inte. Jag, minns jag började du... använda den i Ryssland. Jag vet inte det. Hur var det med då? Ja, ja på snitt tio. tio. Ja. ja, det var efter misskytt. Ja, precis innan. Ja, just uh, Så att, uh, ja, den, du har inte vågat använda den än då? Nej, nej, då hade jag inte börjat. Då fick dina hjälp med att komma igång lite. Hur ja. känns det? Känns det bra? Ja, det, är ganska, det är ganska praktiskt egentligen. Jag kan ju... Kolla min mail och kolleger.se och sånt där. Mm. Det är det blev ungefär det så laddar jag ner såna här eh, radioprogram när jag diskar och sånt där podcaster podcaster det podcast, podcast, pod <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ska du klara för att, ja det är typ en sån som du hör just nu <skratt> har du laddat ner skägga så ja jag har lyssnat på något avsnitt när jag var i skägget på mobilen nej nej <skratt> <skratt> right. men det kan ju det ganska så i teorin så har du möjlighet det helt du kommer att lyssna på det här Nej, inte när jag är med. Jag kan lyssna när jag inte är med. <laughs> det är kul. Du, du hade typ i stort sett 23 tillfällen på dig att lyssna när du inte Alltså 22 tillfällen lyssnar du ja, inte var med. Jag, det. Eller, jag ja. kan inte ja. förklara dig. <laughs> nej, <laughs> men nej. Jag ska lyssna på äh, språknytt. Jag lyssna på <laughs> <laughs> <laughs> hur många lyssnare har vi nu. Egentligen? Jag vet inte riktigt. Um, det är ju... Äh, nej, men alltså, jag, kan, jag tror att det måste ligga någonstans runt. Alltså, bara, det, det, är så svårt. Jag, det är svårt med att det är jätteintressant för folk som lyssnar kanske Men um, jag tror att uh, Vissa siffror kan jag se Jag kan inte se alla så jag kan ju se att vi Folk som bara högerklickar och, och tankar ner också sånt i Soundcloud Och de, de tillsammans så brukar ligga på Runt här. 50-60 kanske så, Ja nej, 70 när det är högst Och sen, kan jag, sen ibland har jag mm. varit med Ibland har jag varit på hundra där Men då, då vet jag att det var de flesta i början Innan vi löpte på andra sätt hade ju bara iTunes subscription så det måste vara jag skulle säga jag tror när när det gått som bästa bäst avsnitt någonsin jag tror det var någon alltså alla de här, när vi pratade om sex grejer jag hade de som led av Daniel dras det reste det var mycket folk Jag tror i bästa när vi verkligen varit på att hittills hit så har varit typ 150 tror jag Kan man se om det är folk som återvänder det, Nej alltså det är, det är väldigt svårt att säga så uh, men uh, ja vi, vi, vi, Det går du att hålla men jag ska Ja, vad bara, bara gick förbordet. I ja, ja. långt kan vi köra skit, det kan vi ta kan ja. kanske kan så. så kan du räkna det så ja, vi nu? Right. Uh, då är vi tillbaks. lite jag funderar lite på lördags på ögonen. Om det var verkligen en bra idé vi skulle ta där. För jag har inte åldersnoja. Men jag tänkte, okej, okay, om du sitter och pratar om åldersnoja det typ lite mer än en timme. Då kommer du säkert. Och dricker en massa öl. Och jag, så på ögonen mm. bara, jag är ju så gammal och det är bra att jag... jag... Men äh, jag hade hoppats på att ni skulle vara lite hårdare. Jag driver lite, driver lite. Framförallt du skulle vara lite mer på... Alltså Peppa driver mig, jag är gammal nu. Nej, jag är för empatisk för det. Äh, <laughs> ingen har någonstans... Alltså av alla saker, någon har någonstans... Inga... Nej, nej, nej, Nej, nej Okej, vad är det? Gubbjävlar. Ja, fint. Jafla kortet. Ja, några fler. <laughs> Okej, okay, Om ni klarar på någonting så är det bara att köra. Vi droppar på om det till Gizer. Gizer Beard. Gizer Beard. Gizer <laughs> Beard. Geyser -beard. Um, jag kan kanske på några saker jag har gjort de senaste året eller så. Som är ett tecken på att någon blir gammal. Jag bara får inte knäma. Ja, uh, det är det, är, men det har, jag blev jag, jag, jag med ena kanälet, det är inte en roll du gör, det är någon Men anyway. Um, tar du medicin för? Det här är intressant att ta upp i sängen. Oh. Nej, det är inte. det är sådana saker som händer när man blir gammal. Uh, det har det ingenting, det det det. Det ingenting med det här, det är skitsamma, det har ingenting med det här, fuck it, nej. Um, Börjar du irritera dig på nya saker? Ja, det gör jag, det har jag gjort typ, hela livet. <laughs> Var det bättre för. Eh... Uh, för nej, för nej, nej, det var inte bättre för det bättre föräntning För det som var för var nytt en gång till Det, det hatade jag det Wow, jag mm. ja, ja, till, till, till jag att det var Ja, tills jag hade att jag var gillar det Röstar du republikanskt i valet? Nej, det är klart inte <laughs> du. då, du blir gammal Ja, men <laughs> ja, tack. Så Du blir amerikansk medborgare Ja, men jag röstar inte på dem i alla fall Nej, men uh, Du gör det inte direkt lätt för mig här att driva med dig <laughs> Nej men om man tar en typisk sån sak, med och tv serie Jag brukar generellt sett upptäcka dem långt efter att alla andra har ju upptäckt dem hur bra som helst sedan tröttnat. Du måste kolla på det Nej, det måste inte alls det. Du måste kolla på det här. 24 upptäckte när det var slut. Typ vad fan vad vilket bra slut. jag sa ju det till dig för tre år sedan. Vad var det för Så Uh, jag, jag, jag uh, var väldigt sent. Han var väldigt sent i Breaking Bad och som jag älskar nu. Det fantastiskt ser. Men det tog... den har ju fortfarande på. Nej den kommer det är en månad kvar som börjar sista åtta augusti. Femte säsongen är ute på Netflix nu. Ja jag har hört det. Eh uh, <laughs> det är dags för mig kolla på det. Ah, ja visst. Undrar ju bara så det är mm. alltså, ja men sant eller typ um, jag var också ganska alltså, alltså inte lika jag var inte Patricks expert med det men jag var ändå alltså för, vad heter det så smartphone för, jag det flesta jag känner hade en sån innan jag skaffade sån. Jag hade en typ så en gång i tiden hade jag någon de så semismartfon det var typ ungefär kanske inte smart men så lite en finurlig telefon kan man säga. Eller så här lite så lite Ja nu tog jag högskola men den är inte riktigt alltså den har ju tagit den har läst några kurser på Comhus. Uh, brukar vinna uh, i Trigger Pursuit. Yes. Uh, lite, lite den telefonen. Men sen... Så någon tjatar om någonting så vill inte jag, att, vill inte jag göra det. Mm. Mm. Mm. Nej, men så fort det blir trendigt så tror man ju att det är någonting, någonting är överskattat liksom. Mm. Ja, man lite så det är samma sak. Jag, jag kan störa mig på mm. saker jag gillar när andra börjar göra det. Det är som skägg. Det ser man ju överallt. Ja, det, okay. ja, det är en, jävla, det är en jävla. Oj, Ironiskt nog så fick jag mustasch i munnen. <laughs> jag tänkte säga att det är en bra tid att leva i om man har pegg. Eftersom om det var poppis att ha pegg var på 70-talet. Mm. Snart kommer det inte att särskilt poppis. Okej, okay, mm. men här är jag själv. vänta 40 år till. Jag... Så vänta, när jag fyller... Hur länge jag håller det i sig? Ja, det var 70-talet senast, mm. tror jag. Eller? Ja, nej, 90-talet. Ja, ja, grunge. Ja, exakt. Vilka hade skägg då? Skäggstubb, ja, men inte. Nej, men det fanns ju roligt skägg också. Really? Ja, jag kan inte drabbla namn, men jag vet att det fanns skägg då. Det fanns skägg. Sen först och Nej, det är inte ja, så länge sen, sen de dök men upp men... igen. Men det det inte... Nej, alltså min mm. lyckis nu med rakenskalla och skägg är väldigt... Det är väldigt många köper. Mm. Så det står mig väldigt mycket. <laughs> men då vad ska jag göra? så Sånt, men sen även saker som, um, vet det... Alltså jag menar hel skägg, sådana så Jag älskar bort. Nej, nej, typ jag förstår, de... jag tror du menar, jag förstår vad du menar. Mm. Uh, ja, men allt, går, allt det där går i vågor. Det kommer vara som att, det kommer ut igen snart. Sen. Snart kommer vi in med pudor, Det är som Oscars skägg, går också i vågor. <laughs> mm, ja, det gör det. Eller hur kommer i vågor? det Ja, men det där, där sitter jag. Så snart är jätte, alltså, typ, så jag jätte... Jag borde vara jävla glad just nu. Det här är liksom, det här Du, du med. All, alla, alla borde vara glada i slutet. <Seattle> <Ja. sa> för det här är enda perioden. Vi har en liten intervall just nu där vi är snygga. Ja, så är blir inte frowned upon på sociala skäl ja. uh, <laughs> Jo ja, absolut. Jag tycker ju absolut så. Mm. jag jag märkte skillnad i alla fall liksom. Mm. Men uh, alltså inte inte märkvärd på dig att liksom <laughs> vad heter det ditt liv i alla min del eller men de senaste par åren bara. Så passar det på nu, för sen är det kört. Sen <laughs> nästa gång det här kommer in igen. Då har jag skägg som annan färg tror jag. Ja. Man åldras nog. Jag var inte mot det blir grå men jag vill inte bli flintskalle. Uh. Jag, alltså, jag... Jag, jag, jag vill bli Jag bli jag vill bli jag jag, jag jag ser fram emot när skägen blir vitt. Sean Connery ja yeah, jävligt det. Stil. Han har sett cool ut nu när han var alltså typ några år. Du ingen fläck. Uh, det chans. Men uh, ändå. Hur gammal är John Connery? Ja, det är en det. Är typ 80 tror jag. Det finns en bild från 89 när han spelade i Last Crusade. en bild från 2009. Det är inte mycket. Det ser, ser ingen skillnad direkt. Alltså, det är en bild från 83. Då är han väldigt, väldigt olik Nu anser sex år senare All right. eh, han, Alltså, han har två looks Han har först den som man hade från Han blev typ myndig till Mitten av 80-talet, så det är Jens bond Och liksom. sen så den här max level som man har nu Finns det i gott Samma sak, vi har ju sådana som har bara den De ser ju det blir väl bra knep för att inte att se ingen om man är för länge. Just nu så hjälper inte någon av oss att se ung ut. jag. Men, ta Brad Reynolds. Han ser inte till ingen om han är nära för han har sin mustasch. ser snibbart ut. Tom Selleck. Han får drande. Han säger drande. Wow. De ser väl likadana ut. Inte riktigt. Men Tom Selleck och isåfall Brad Reynolds. jag sa inte riktigt. Men fast väldigt lika. Du måste se en mustasch. Du råsist. Ja. Okej har här turistna senast 33 Nej men alltså de ser ju som, Tom Zellig med var liksom väldigt ung så han alltså det bra ju fan. Han typ så här, fan, Han måste vara 70. Ja, mm. mm. Va? jag har okay. Han jag måste vara 70. Jag tror du citerat han, ser bra ut, han måste vara 70. <går> så att ja, nej men jag vet inte. Alltså, så därför är det bra. Då ser man en ut sen. Det ser in alla ut. <här> <här> så <här> vi blir vi så se sen? ska vara säga. Han är <här> <här> min fasch. Han är han är han piller åså 79 år. Avanser likadant ut tycker jag, som, alltså, jag var Han har sin stash. Mustache. Stash hjälper. Mm. Mm. Stash. Det är faktiskt nästa projekt jag har. Stash. Stash. Du borrar bort det idag nu. Yep. Ja. Mm. Mm. Mm. Det är ju inte speciellt en Ja, den den funkar. Det, fast den fastin är bättre då. Nej. Eller Jens är väldigt Men Jag måste uh, trimma den hela tiden För att jag stör mig som fan Svårt att den växer lite ner på läpparna Snorrar han. han bra mustasch också mm. Mm. Mm. Mm. Jo men det är mitt nästa projekt Jag tror att det rent Händer ah, inom en månad Ja förlåt jag trodde du skulle säga att jag var bra mustasch Du vet vad jag har lobbat för Jag har lobbat för att du ska dra en mexikan och ja. att Det kommer inte att göra ja. Jag loppar fortfarande för det. det ser jätteroligt ut. Tack. Nej, men du kan på det rakt, men jag vill inte det. Jag tror att du skulle kunna göra det. Jag vill inte göra det. Varför inte? Jag vill inte. Jag vill ha det. Jag gillar det jag har nu. Varför ska jag jag bara vill inte göra det här nu. Det ska bara göra dig glad. Vad <tryck> mm. ska jag säga? Vad, vad kommer jag få ut av det? <tryck> du kommer få ett gott skratt. <tryck> jag kommer inte skratta. Alla andra kommer att skratta. Jag vill inte få folk att skratta och hjälpa sig vad vi gör här. <tryck> O Odefinierat om de ska ta med eller åt det men... Nej, de ska ta inte med dig, de ska ta på grund av dig. <laughs> Jo, nej men det, det ska bli intressant Det här skägget, det, man blir trött på det efter ett tag Och jag tror att det är dags snart Att ta bort det Mm. Mm. Jag är det men det är ja. sånt alltså, Jag måste ja, ja. göra det lite annorlunda För förra gången som jag tog bort pengar och smakade mustaschen, så såg det ut som en polsk snickare. Och Jag kommer ihåg att det här pratade du om då. Jag får mig att Rosita blev lite upprörd över att jag just de morden. Ja, det är Rosita upprörd av något som du sa. Det låter inte. Nej. <laughs> men alltså, är det är ju en som är det största slaget Ja, eller, alltså, allting som är söder om Europa och norra Afrika, eller norr om där är det inne. I havet alltså. Nej, Nordafrika och eh, Baltikum ah, Och sen och hela slagen av Afrika <går> <går> Men Nordafrika, alla som är nåt i Nordafrika har ju en mustasch, nu. Plus samma regler mellan öster Jag har inte så bra koll på vilka som är trendiga i Nordafrika Assad, fast det är mellan öster Men han tillhör samma liksom, kulturella grupp Han har en mustasch, även trots att det klär han inte alls Men han har det fortfarande, Saddam Hussein hade det Ja, det var kul för det var liksom verkligen så här. Mm. Uh, Frank Zappa hade Ja, han, han stod nog där. Ja, men han hade då på eller på i alla fall. anyway. Men um, ja, det var lite så här, Jag tycker väl lite taskigt ändå. Alltså men vet inte så där vad man mm. men när de avrättar dem och tvingar raka av han som är stars in. Låter ha kvar delar. Mm, ja, raka av, de rakar ja, han helt. det mm. det här mm. bara för att för ner det Det mm. Det är det men det kommer ändå ha jävlar. Ni, ni vann. Ni säger ju en hel del om hur viktiga dessa städer i emellanåt. <laughs> <laughs> uh, <laughs> de det är gå. Ja. I varje sånt typ så här eh de personer som, som <laughs> gjorde efter kriget, alltså andra världskriget med de som hade legat med tyska soldater, råkar av hålet. Precis så. Ja, jag skulder så. Precis. Ja men min mormor har pratat med. om det. Ja, det har vi. Jo, ja, det Men om vi det är ungefär som att ta ifrån honom bara superkrafter, känner jag som att smeta kryptonit i ansiktet på stormarna. Ja, det skrivs i Bibeln också. Det var en kille som klippade hans... Samson. Ja, Samson, uh, precis. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Han blir han ju faktiskt svag. I Bibeln visste om det. Han blir ju jät jättesvag nu. Och, ja. Ja, men så är det. Ja, uh, men uh, det är uh, uh, så det funkar. Så so därför, ha skägg. Ja, men ni kan ha skägg. Kan inte skaffa skägg? Skaffa en... Det, vill, det finns väldigt många tjejer som lyssnar som kanske inte kan på skägg. Skaffa en pojkvän med skägg. Mm. Det är inte lösstöks till be you. Ja, sure. Det är inte samma sak. Så det är Så om ni har pojkvänner som inte har skägg, dumpa dem. Skaffa dem är skägg. Jag kommer lägga upp Oskars Vad är för mitt nummer? Du är väl ganska singel? Ja, men jag vill inte ha något bara radioprogram som är dedikerat till att ta en dating show för mig. <laughs> jag vet inte om det är dedikerat, jag nämnde det en gång på skoj precis. det är ju en gröv nu. Skämt alls att var död med om inte du har fortsatt med det. Så ironiskt. Ja. Uh, <laughs> precis, there we go. Ja, oh, nej jag ska inte, jag, nej. Det är inget, Aske. Om ni vill kan ni göra men... Om du ska avrätta någon gång Kommer du raka bort min mustasch Alltså Vilken sammanhang kommer jag avrätta dig Jag kanske har gjort något riktigt delakt Men Varför har jag Vad tror jag, jag? Jag är en gitarrlärare som gör det här en gång i veckan Vilken sits kommer jag hamna i där jag får inte avrätta Det är inte bara en konstnär är... det, det går säg okay. Stalin var först Jag tror inte jag ska avrätta Det, det vill inte jag Jag tror inte jag Okay. Så du liksom tar dig fritt ett fram och, och gör vad du vill. Det du kommer aldrig bli Det Det var en jättebra <laughs> tortyrminister. Och du var nog en, en jättebra tortyrminister för den diktatorn där. Skulle jag, jag? vara ja, den? Ja. Jag tror faktiskt att jag skulle vara den. Ja, ja jag, jag är helt säker på det. Fast tortyrminister kallas inte. Det kallas inrikesminister. Ja, precis. Så är det. Eller säkerhetsminister. Ja. Och sen får du gärna stoppa dit något ord fram till kemiska Oscar eller något sånt där. ja. <laughs> kemiska det är upptaget men <laughs> äh, glada oss äh, alltså baggad Bob du har kemiska mm. Ali mm. Äh, vad finns det mer det finns äh, Mossa Kossa ja, alltså, med. han är ok va, han, va, han var han var han var det är han var jag trodde han istället, som chef i Libyen under kadafi han heter Kossa det är jätteroligt och det var, alltså, det, det här var inget artistnamn som han hade utan Det var hans fullställda namn Moussa Kossa Jag ska väl påväga fort att vi är inte på Loch Vi äh, har inte hemskt oss Vi är på Volmars Det är Söderien i och för sig tror jag Nej, Vi är på Volmars Där har allting börjat Allting börjar det Och det är så Loch Ness är stängt under en Um, du 50 meter längs gatan så handlar det på Volmars i stället för Loch Exakt. Uh, trots detta har jag fått sms ikväll från folk som såg att jag var incheckad här. Eller såg att jag skulle jag spela in och jag är incheckad på Volmars. Mm. Ja, vi kommer. Det är mycket folk på Loch Jag tror inte det är mycket folk på Loch för jag, det är jävligt stängt. <laughs> och framförallt inte vi där. Mm. <laughs> anyway. Um, Vad har vi uppe nu? Jag har lite grann kvar. Alltså skydde jag Oskar. Oscar. Obscure-Oscar. det är också fel. Obscene-Oscar? Nej, ja, det är ju mina fiender kan kalla det. Den här lilla minoriteten som skriver något upprora, och sånt här kul. Bestliga Oscar. Det a name I like. Ja, vänta, det finns någon. <laughs> Eller oskälig arresteringsorder, Oscar. <laughs> <laughs> det var kanske godtycklig Oskar. är så rolls of the tongue right. <laughs> <laughs> godtycklig Gustavsammare här. Sekunds menistan. Sekunds. du var i ett annat land. Mm -hmm. Började med en grej som att Erik förstår filmer. Mm -hmm. Du har att look for en film någonting är helt mm. inte funkar fast de bara låter som en tät mm. whatever. Som man det tankar saker de inte man ska fråga sätta. Vi har, har tydligen haft Matrix och sedan uh, det är det, det första julen tror jag jag julen. Sen var det några till i The Mins. Star Wars, nothing. Two, two guys and a girl. No, it's well, well. uh, yeah. two, well. two guys and a girl. Two guys and a cup. No, you're thinking about three men and a baby. No, I'm Jag about two girls and a cup. I don't think I took it. It doesn't work. Three men and a var It was a kind of film. It started to talk about it. It was like it was. In a minute, I'm going to fill the room. I have two. Ivana usually lets me Vi Okay, we're going to play. Now I'm going to take both. have Spider-Man 2. Och Indiana Jones and Last Crusade Det vill säga Indiana Jones 3 Vilken ska börja med? Bör med Spider-Man Förstör Spider-Man Förstör Spider-Man 2 Det kanske inte mycket förstör Spider-Man Det tycker jag han Vände nu vad som gjorde den Tubb McGuire förstör den ganska bra själv Han är bara med Han som rekviserade den tycker jag gjorde Nej nej Tubb McGuire Ja. Okej Doctor Octopus Som spelas av Alfred Molina Som även spelar vad han nu heter, men den där snubben som blir skjuten med pilar i början av första Jones Det finns en leg mellan alla filmerna som jag tänkte vara. Han blir skjuten med pilar där i ryggen, Indiana Jones. Dörrvakt skulle jag Vad heter det? och Han spelar även snubben i början av Jurassic Park 1 som säger: Grand is like me. Så håller han upp för bitkoden med mycket is He's a digger. <går> <går> Där på i Nicaragua eller Costa Rica yes. slår, men han, är väldi, han är väldigt latino Go Förutom att han behöver spela något annat Förutom att han behöver bara spela Europé spela han Europé? Ja men han är mer Rome Han är med Rhinchengården och spelar uh, <går> <går> Den onda <går> Okej, <Okay. går> <går> okay. kör på Spider-Man 2 Jag drar klart till oss leta Spider-Man och uh, han har förstått att uh, Harry Osborn Vet vem Spiderman är Eller känner till vart han finns Så de klubbens dyker upp Hotar den här killen Harry Och bara uh, på Peter Parker känner honom Pratar med honom Hoppat några scener senare Peter Parker sitter med den här tjejen och På någon jävla fik och där. Uh, Helt plötsligt Flyger en bil genom fönstret på det här stället mm. Han lyckas rädda hela sig Spider-Man Så han liksom så här... Det här vet ju inte Dok Doktors om Han får reda på det liksom En kvart senare senare att det här är samma snubbe Så det kommer gjorde då i så fall Var att ha ihjäl enda killen Som vet att få dag Spider-Man För han, om man bara var en vanlig snubbe Och bara kände Spider-Man skulle han inte kunna göra någonting. Då hade han dött bara jag, jag tyckte att det var något konstigt när jag såg den filmen att det just den scenen hände för snabbt. Men jag kunde inte placera varför. så han, du ju inte om det är han. Nej, så det är så. så då, då har de bara sagt, okej, okay, nu, nu, okay, vad ska jag göra nu då? <laughs> så. Och imorgon ska få det. Eller lönnarna, va? Ett nej, ett nej, för det, det är väldigt tydligt när man får reda på sig Han säger what the fuck? Jag kanske bara vill få dem att prata Han ska ju vara ett Att <trycklig> <trycklig> Ett bara så, ups <trycklig> Känner han några fler? <trycklig> men han blir ju lite liksom, Han gör ju hastade beslut med Typ stoppa fast Kring armar på sin rygg ja, ja, Nej, men att han är Besatt av Absolut, ändå Det är lite weird Allting är väldigt Kanske det är genomtänkt men han har liksom ändå någon form av plan. Mm. Mm. Det var en jättedum plan för att det, så, så, så så det där det, där är historien där. Jones Last fördelen. Minst du den här filmen? missen Ja, Det var Sean You have chosen oh, foolishly. You? Poorly. Det är chosen what? Det är nästan in, also, alla andra mig, alltså hans um, kurken uh, Som har uh, högt mycket fram Massa starka själa Random snubber genom mig Av alla dörren Jag är en tysk Jag tysk tysk han är, han är ju någonstans som jobbar med sina systrar för att kunna. Ja. Det, är ja, det är Belloc Ja, det är Belloc? Bellock. är första filmen. Det Är första filmen. Det är, Fan, ju, men, äh, är det hon Elsa? Donovan heter han. Ja, så just det. Just han, han som har en grå kostym i hela filmen. Ja. även i öknen, det är logiskt. Um, ja, men det är bra. Det är inte lika varmt. Det är där du tar hellre gott. Men är inte men vadå? Okej, okay, fair enough, Det det, det, det har du rätt i men då är hellre en jävla skinnjacka och skjorta, det är bra. Av <laughs> filt. Det är dumt. Det är jävligt dumt okay. För det blir fucking varmt och... Anyway jag Ska du ha sprittsprången med naken? Continue Okej mig är det där Han ska gå igenom det här olika De här tre grejerna vi tar sig till den här graden då Den första är är weird men andra, det är en massa uh, stenplattor med olika bokstäver Är det vad är the word of God like the name of God det det är det är det Jehova det är det Jag vet inte på engelska, men det är så jag vet nu hur jag ska jag vet inte. De texten som vi konstigt. jag har ingen text. Så Jehova han gör ju fel till början ett samtal så det på ett j L Vilket är i på latin det är i. Mm -hmm. Men j fanns inte i latinska Det är inte det som är grejen. Det visar ännu större. Det är också en grej. Det här är väldigt så. här. Ja, oh, enough. Men det där är. Ju, här, om, där där grejen då men det här är inte det är det arkeolog, Han borde känna till det här. Men han har ju fel, han är stressad. Ah. Hans farser dör, han är dörande. Det ah. är nazister överallt. Han är svettig, han har förvara för, för kläder upp i morgonen. Steven Spielberg har judiskt påbrott på dessutom så det blir extra jobbigt för rektisörerna. Yes, anyway, så att han ska ställa sig på ett Håller på att ramla igenom. Och man ser att han hänger benen... Han, han tar ju tag i någonting liksom, för att jag inte ramla ner. Man kollar vilka bokstäverna du tar tag i i Och ett L är no, no. som inte heller finns med i det. Så det är rimligt det är en visborna ras. Det var det det. är så att, det är så här what the fuck. Det var ju jävligt så glitch i Det här systemet oh. det, här det, här. <ricks> här det är någon som det här Nu vågar verkligen inte se det när filmen får fler gånger. Alltså men det är bara det det är så Alltså vågar inte se. Jag vet inte vågar inte se. Men alltså det där är ju Spännande, har jag det på nu? är det Kan, kan du gå in på Die Fucked Up då? Det, det, det faktum, Bra, för annars brukar jag <coughs> Nej, vet inte, jag inte då Nej, men dessutom e, Correct me if I'm wrong Men alltså J finns inte i latinska alfabetet Varför är det mer där alls? Ja, G ska inte finnas med. Nej, ja, men det är klart Det de kan länge med. Vi testar det här, kanske lurar dem. Kan... Kanske blir det en bokstav i ja, framtiden. G <laughs> fanns inte med. Den, den uppkommande under medeltiden. Exakt, men vet du vad? Det kanske bara är så länge lite konstigt. Det kanske fanns en smiley där också. Hashtag. <laughs> <laughs> Han dör från att <och> glömma hashtag. Han <laughs> skulle tagga Jehovah på Facebook. Alltså, ja, det är det så här. Liksom. Ja. Mm. Uh, jag förbånar att jag inte märker för det. Fast det, jag... det är en mellanslag också. <laughs> ja, så det är väl det. Och det är så här, ja, det är två ganska dumma missteg. Men kanske de andra fällor på de andra boxstävlorna. Ja. Eh, alltså så kan det faktiskt vara. Sant förstå det då då då vände de körde de alltså, cross, alltså de ju en fler boxstävlor än. Eh, det ser man inte men där måste ta en tag i den här så han liksom men, det hela grejen men grejen kan ju vara det kan ju vara så att de andra boxstävlorna ger till de andra fällor Uh, kanske, fast det borde fast det finnas någonting under dem Då ja, borde de ha aktiverat dem i alla fall genom att ta taget. Ja. Man lägger sig så här på dem just Det, just det. Och typ det upp finns dem. ingen logisk ursäkt uh, Den uh, fuck är. Så. Vill ni ha en liten bonus då, Matrix, en gång till? Ja, Det ja, är uh, <laughs> en dum <laughs> idé Ja, det är till och med Jag måste... Uh, jag måste jag, jag måste jag har inte själv kommit upp där jag, jag fick höra det här I, I morse Vi ja. kan försöka Och jag, äh, men jag såg en screenshot så det verkar ja. um, I filmen när han, när han är i Matrixen i början av filmen Han har ju Pierce, en öra till När han inte vet att han är vet En öra till är Pierce Även till den här fallet När han <här> är också. Han <här> i riktig värld Men har han någonting han kvar? Har, nej, han har ju en liten grej Har han en piercing kvar? Jag tror han har en liten grej då. Really? Det är det jag försöker. va? Det känns som en jätteuppenbar som alltså borde missas. Nej, men de, de, de har missat... Så, borde in, så, alltså, borde så det är borde borde. det, det är som en, det är, är grejen med stora filmer, då. Alltså, om du kollar på typ så här... Mm. Uh, om vi tar du Kevin Smith som exempel. Jag lovar den filmen han har gjort vi inte... Alltså... Det är väldigt få miss eller missar så här är ju just clerks ju mer pengar ju större det blev taljorna går bort och försvinner lite igen för man en helhet The Matrix som är ganska de sylle filmerna ja. eller så men då har de ju specifika liksom, kontinuitetspersoner. Ja, var, var, var, var, var, sitter... alltså, var det så att det satt någonting i örat att tror jag tror det, jag tror det, det är så men visst, visst är det väl så att de har på på stora produktioner kontinuitetskontrollanter liksom, ja, ja. som typ att ja, kolla att alla klocknas stämmer. Typ, det där, finns, förhållande det finns, till... Det finns. Men ja, de borde ju... Fast och sidan... Ja, och sen om de ändå går igenom den här grejen att raka ja. om... Sätt utseendet liksom... Det, ja. runt om på hans kropp. Fast, och sen så, det borde ju liksom ha visat sig någonstans ja, i efterproduktionen också att de borde för, kunna ha redigerat bort det eller i alla fall sminkat bort det alltså som om det bara var ett men äh, men, nej, men man får ihåg tanket äh, ta typ såhär, jag tror det upp så här. Jag tror det är ja så vi har den och typ uh, den ligger det ett tror jag men sen har du typ så här nån av sagan filmen som är två på så flesta missar. Mm. Så det var många väl mycket som bara får så här. jag kommer jag ihåg precis när sagan och ringen hade släppts, som alla som typ här, att det var typ 500 misstag med så här, små grejer som en liten bil i bakgrunden eller typ ett en äh, liten etikett på, på äpplet Som ja, mm. sånt där Men det är bara så Kanske är det så stor produktion att man missar sånt där Ja det är, ja, det är ju fler personer inblandade ja. Så då, då ökar ju risken att det blir fel mm. Såklart Fast jag tycker det nästan borde vara så här, de Om ju mer involverade som mer ögon är det som kan ta men, Jo men man måste tänka på att all, Ja jo, jo fast det lämnar inte dress mig händer det smutsigt. Det är personer desto det ska ja, förstöra, förstöra för det kan man inte få klara bort det var, det var det. för sig själv liksom. Det är så jätteroligt att se när jag på blazing Saddles, så svensk det våras för skriden tänker jag där. Och det jätteroligt i slutet när de två hjältarna rider ut såna gången. så det är, är de att de säga typ som en hjält som ser ut gången. Inte bit om de kan det bli. Sen går, de, sen går de av hästarna då Vi kommer måste nu betala sen Det kommer en limousin Locka upp dem Så åker den resten av vägen ja, Filmen är ju uppenbart Totalt gjort på också Alltså, alltså. <laughs> Tack really? All right Tack Fan Det visste jag inte Really <laughs> <laughs> det, är det är som att säga att för, så Det våras för rymden Är en det, är inte, det är inte en kämpfilm, liksom. det är faktiskt en om eller så <går> andra. Så det är du något typ som sak som, som, som, som, som något inte inte heller. Alltså, så Har jag inte så mycket. Nej. Wow. Men det är så en tv <gården <gården> En TV-serie då. Ah, Ja, men nu förstår jag allting. för nu vet nu nu du det med. Jag, jag tror det var helt precis. Ja. Men vad talar om Anders Norge och Matrix så var det nästan 15 <gården> <gården> år sedan. Mm. Det var ju jätteharkitekt när den kom mm. Om tre år så kommer de som föddes I samband med Matrix-premiären Så so <laughs> ja. kom, Då kommer de börja spela in I sina första horrorfilmer Jag tycker det är en perfekt grej Jag avslutar på det där <laughs> <men, fint. laughs> jag Tack så mycket ja, Det är bra, tack så mycket Och Tack snarare för att du ändrat min syn på Blazing Saddles. Baseball. Spår har det förrikt i då. Jag kommer ju komma till att jag kommer till att lyda men <laughs> det bara. De blev snarare förkörde alla filmer. Där de alla filmer. Det för alla. För Erik. <laughs> Erik förstör en film och snarare förstör. Film. <laughs> ah, en fången. Ja, skänds vi ord filmer då. Ja, okej. Snar kunde säga the airplane inte the identity. Eh, den där ja. Tänk Leslie Nilsson uh, Leslie Nilsson Leslie Ja, så så sen. Autodirekt chef. För fortsätt tänka så. Fast so, <laughs> det som <hums> var i på 60-talet. Det var ju uh, så. Han var ju Han uh, är det Jo, han är död nu. Han är död. Jag vet inte. Det det är knallslut. Jag vet vad det står på hans där sten. Nej, det står alltså datum så det är som bara letter rip. Ja rip. typ så. Nej, det vet nu inte, men det så det an. anyway, fuck you. <skratt> tack för oss. Vad vad vad vad jag har inte fått något. Behåll det för mig. Låt gå. säger tack för oss det. var Tack Erik tack för det. Ja. Det var det. Det Hej Eric. Hej Jens. Det Hej Oscar. Oskar. Hej Oskar. Hej Oskar. Oscar Okay. jag. har sändningen, förlåt. <laughs> nej, nej, jag är Nej, kör någon Den har <laughs>